zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime blog Mein Name ist Pascal. Und ich bin Timo. Ja, grüß dich. Heute, man merkt, wir befinden uns mitten im allergrößten Sommer noch. Jetzt hatten wir wenigstens noch die letzten Wochen so ein bisschen Fieber-WM. paar Free-Agents waren auch noch auf dem Markt. Ja, das ist jetzt alles eher nicht mehr so. Dementsprechend wenig Fragen sind natürlich auch gekommen, Ähm was ich jetzt auch direkt jetzt schon mal zu Beginn ankündigen möchte, dass halt aufgrund dieser, ja, dieses Sommerlochs und der Tatsache halt, dass Fragen teilweise doppelt und dreifach über mehrere Wochen hinweg gestellt werden, war es für uns jetzt eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, dass wir den das Intervall vom Klatsch so ein bisschen vergrößern, also dass er jetzt in Zukunft nur alle paar Wochen kommt, nicht mehr jede Woche und dann müssen wir uns noch eine andere Podcast-Idee einfallen lassen, was wir aber auf jeden Fall ähm, ja, schnellstmöglich hinkriegen. Ich glaube, bis zum Beginn der neuen Saison ist es auch nicht allzu schwer. Ähm, Previews, MVP-Kandidaten, äh, was auch immer. Äh, dadurch, dass wenig Fragen gekommen sind, sind wir jetzt auch mal so ein bisschen selbst kreativ geworden und ähm, haben uns so ein bisschen durch die NBA-Seiten durchgeklickt. Und heute kam etwas, äh, also ganz frisch, heute Morgen, glaube ich, war es Aber durfte man lesen, dass Eric Bledsoe und die Phoenix Suns sich wohl wieder in Vertragsgesprächen befinden ja was ist denn deine Meinung so dazu Bledsoe, Suns, ist da noch was zu retten ja es ist irgendwie so ja ich, ich möchte da so ein bisschen den Boulevard Mittelweg finden so nach dem Motto es, man könnte jetzt auch denken es, es geht um Stefan Effenberg und Claudia Effenberg die sich ja jetzt auch wieder zusammengerauft haben Ach, ist ja. das so ja, ja, äh, frisch äh, von der BILD gelesen. Achso, ja, super. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist irgendwie so eine Beziehung, ich habe das Gefühl, die können nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Äh, weil nach dem Theater, ich glaube, eine Partei hätte normalerweise einen Schlussstrich gezogen, hätte gesagt, komm, dann spielst du das Jahr jetzt noch bei uns und dann ist gut. gut. Ähm, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also für Bledso finde ähm, ich es optimal. Ich finde weiterhin, dass die Suns mit am besten zu ihm passen und die Suns würden, einer, wenn sie ihn halten würden, auch nichts falsch machen. Ich meine, dass der Backcourt tragisch so gut funktioniert hat, haben wir in der letzten Saison gesehen. Ja, an sich ist es für mich eine positive Überraschung und ich hoffe, dass man da sich eventuell noch diese Woche einigen kann. ja ähm, Ja, Minnesota hat ja mal angeklopft. Also was auch immer äh, die Timberwolves den äh, Suns hätten bieten wollen. Äh, ja, Minnesota wäre wohl bereit gewesen, äh, den Maximalvertrag für Bledsoe äh, zu bezahlen. Äh, ja, es ist wieder so eine leidige Diskussion. Ist das deiner Meinung nach irgendwie ja, wert? Also ich meine, wir haben da schon mal ansatzweise drüber geredet, ob ähm, Eric Bledsoe mit den, ich weiß es gar nicht, wie viele Spiele er bisher als äh, Starter auf dem Parkett stand, Aber ist es wirklich so, dass, dass du das nachvollziehen könntest, den Schritt von 63 Millionen in vier Jahren für Eric Bledsoe? Ja, Im Moment ist es ja irgendwie so, dass jeder zweite passable Spieler einen Maximalvertrag fordert in der NBA. Und unter den Umständen ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass das passieren könnte. Aber Stand jetzt, auch wenn ich den Jungen wirklich mag, denke ich nicht, dass Bledsoe, es verdient hat, weil dafür muss er konstant seine Leistung bringen und, und ähm, auch über die Saison fit bleiben und das über Jahre hinweg, mhm. um den Vertrag irgendwie gerechtfertigen, äh, rechtfertigen zu können. Ähm, und ja, also es ist, ich glaube, man macht nicht viel falsch, äh, wenn man sich eher auf den Mittelweg einigt. Vielleicht ein Jahr weniger zu billigeren Konditionen, Genau. Ähm, um zu sehen, bleibt er fit, hält er, hält er sein Leistungspotenzial und, und, und. Also, so sehe ich das im Moment. Ich, ich weiß nicht, vielleicht widersprichst du mir da auch so ein bisschen. Ähm, wie siehst du das denn? Nee, gar nicht. Ich hätte das auch gesagt, mit der, mit der kürzeren Vertragslaufzeit, dann einfach mal, dass man wirklich sagt, alles klar, du kriegst jetzt, weiß ich nicht, äh, ähnlich wie, wie, wie ein Parsons oder ein ja, LeBron ist jetzt wieder eine ganz andere Kategorie, aber ich sage jetzt mal so ganz grob, du kriegst Pi mal Daumen 14 Millionen für zwei Jahre und dann kann, können wir mal gucken, hast du dich genug entwickelt, dann wirst du vielleicht ähm, unrestricted free agent, dann darfst du den, den Markt voll und ganz äh, auskosten. Das ist eigentlich so, so, so, eine, äh, so, ein, ja, so ein Weg, den ich bisher eigentlich noch nie irgendwie ähm, gehört habe von irgendjemandem. Weil eigentlich will Blätzo ja für sein Potenzial bezahlt werden, weil großartig was vorzuweisen hat er ja de facto nicht. Oh, und da kann man, ähnlich wie Lance, ne? Lance hat ja auch ein Stück weit auf sich gewettet, hat gesagt, wenn mal, äh, ich würde jetzt gerne gucken, dann wie in, wie die Situation in zwei Jahren ist. Neuer TV-Deal, das äh, Salary Cap steigt wahrscheinlich an. Das heißt, die Verträge, die ausgehandelt werden dürfen, die werden fetter. Lass uns das einfach so machen. Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, inwiefern äh, das smart wäre, die Qualifying Offer zu nehmen oder dieses schon recht gute Angebot der Suns, äh, würde ich mal behaupten, äh, ja sausen zu lassen. Ich sag mal, 48 Millionen, vier Jahre waren es jetzt, äh, die die Suns vorgeschlagen haben. Wenn die jetzt gesprächsbereit sind und da vielleicht nochmal äh, eine 5 als erste ähm, Zahl dem guten Eric Bledsoe zeigen, also alles, was so über 50 äh, für vier Jahre ist, das finde ich schon... Äh, ist schon etwas, womit man leben könnte. Ja, absolut. absolut. Also, ich sage jetzt mal, wenn er 13 Millionen oder so pro Jahr durchschnittlich bekommt, oder 13,5, ich weiß nicht, das ist immer ein bisschen gestaffelt, ist meine, meiner Meinung nach auch einfach gerechtfertigt, weil wir gucken uns die NBA an und wir sehen dann Mike Conley, der glaube ich für unter 10 Millionen spielt, wir sehen Steph Curry, der für 11 Millionen spielt Wenig, also da, da, da ist irgendwie wenig, was ein Point Guard anbringen könnte, um wirklich eine großartige Bezahlung zu rechtfertigen. Das ja, ist einfach der Markt, der ist, der ist so gesättigt und er sollte doch froh sein, dass er da eine vernünftige Situation in Phoenix vorfindet. Ja. Aber wie gesagt, so kürzere Vertragslaufzeit. Ich, ich fände es geil, wenn er bei den Suns bleiben würde, sage ich ganz ja. ehrlich. Ja, vor allen Dingen, die, die wissen beide, was sie voneinander haben und. Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, warum man sich jetzt nochmal zusammensetzen wird, denke ich mal. Ähm, vielleicht wird auch nicht auf Isaiah Thomas so gesetzt, dass man ihn als Starter sieht. Mhm. Was ja auch viele äh, ähnlich sehen, ähm, durch seine geringe Körpergröße. Aber gut. Ähm, ja, aber es ist eigentlich ein, eine positive Wendung die wir gar nicht mehr für Möglichkeiten haben. Definitiv. Und ich sag mal, ich meine, das Einzige, um jetzt auch mal ein bisschen Blätzo so in Schutz zu nehmen, das Einzige, was jetzt wirklich bei für Phoenix komplett schief laufen kann, ist ja im Grunde, dass er, ähm, dass er nicht fit bleibt. Also dass er wirklich so ein äh, halber Invalide wird wie so ein, ich sage es mal, ein Eric Gordon fällt mir da ein, so auch so ein jemand, der einen Max-Vertrag bekommen hat nach seinem Rookie-Vertrag, kann nicht fit bleiben, kommt dann überhaupt nicht mehr richtig rein das ist eigentlich so das Einzige, was, was, was großartig passieren kann, weil ich gehe mal davon aus, dass äh, wenn Bledsoe seine Leistung äh, halten kann, dann ist er auch durchaus noch ein Trade-Chip, den man auch ganz gut ich sage jetzt mal nach äh, Los Angeles irgendwie im, im kommenden Jahr noch äh, abwerfen kann und kriegt dafür Gegenwert Miami <lacht> Ja, wer weiß, wer weiß Wir haben auch nicht so viel zu bieten ja, das ist, das ist auch immer das Problem, dass auch Phoenix irgendwie so ganz klare Vorstellung hat, ne so, was wollen wir? Wir wollen jetzt halt, selbst wenn er uns helfen würde, aktuell, wir wollen keinen Nikola Pekovic haben, einfach weil er nicht in der in die Philosophie passt, weil er einfach noch zu lange Vertrag hat. Ja. Ist einfach, Und zu teuer ist. Ja, ja, ja. Ich meine, gut, wenn ich jetzt sehe, dass, ein, dass zum Beispiel auch ein, ein Blatch gar keinen Deal mehr hier als Center, der Offensivskills hat, in der NBA bekommt, wobei man jetzt Bledsch und Pekovic nicht unbedingt vergleichen sollte. Aber ich glaube, äh, Pekovic kriegt was um die 12 oder 13. Also es ist auf jeden Fall ein guter Vertrag, der noch langfristig geht. Also ich finde es auch ein bisschen zu, zu viel. Da gibt es schon recht. Ja, ja, ja das weiß. mit Bledsch verstehe ich auch noch nicht so ganz. Ähm, aber gut. Er ja. wird wissen, was er tut. Genau. Ähm, ja, von Bledsch kommen wir dann ja äh, zu einem anderen Spieler, B. der ähm, nicht in der CBA aktuell spielt, also nicht in China spielt, aber äh, fast schon auf dem Weg dorthin war, weil er keinen NBA-Verein gefunden hat. Es geht um Michael Beasley. So deinen alten Homie aus Miami, äh, den du ja auch immer ziemlich geschätzt hast, soweit ich weiß. Den ich immer noch sehr schätze und ähm, ich einem gewissen Herrn Pat Riley in den Hintern treten könnte, äh, ihn nicht unter Vertrag genommen zu haben. Aber gut, ähm, jetzt geht's nach Memphis, zu den Grizzlies. Ähm, kein garantierter Vertrag. Mhm. Ich sag mal so, äh, für beide Parteien kann da nicht viel schief gehen. Äh, das Beasley was kann, das hat er bewiesen. Ähm, auch wenn das auch wenn das nicht oft gezeigt hat. Das, aber er bekam auch oft nicht die Chance. Äh, man erinnere sich an die Zeit in Miami. In der letzten Saison, ich meine, die meiste Zeit hat er wirklich auf der Bank gesessen und hat keine Minuten gesehen, was für mich damals schon völlig unverständlich war. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube, er passt wirklich gut in das System oder in die Philosophie der Grizzlies. Ähm, er ist immer noch ein junger Spieler, der, auch wenn er sich oft zeigt, wohl auch den Willen hat, etwas zu reißen. Ähm, nur er muss halt seinen inneren Schweinehund endlich komplett besiegen. Bin ja schon froh, dass er nicht nach Denver gegangen ist. Ich meine, ne? Hm. Das wär, ja, die Legalisierung ähm, einiger, ja, Bewusstseinserweiternde weniger. Substanzen. Ja, richtig, richtig, richtig. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Da bin ich ja schon mal froh drüber, weil ich glaube, dass wäre dann, das wäre einfach mich nach hinten losgegangen, weil die Versuchung einfach zu groß gewesen wäre. Hm. Ähm, ja, aber ich glaube, Memphis. Also kurz gesagt, keiner von beiden kann da wirklich was falsch machen. Ja, da bin ich eigentlich auch bei dir. Ich weiß jetzt nicht, wie wie sich das äh, bei den Grizzlies im Moment ähm, darstellt, äh, wie viele Kaderplätze da eventuell noch sind, äh, wen sie da vielleicht äh, aufgrund irgendeiner Vertragsklausel noch entlassen dürften oder könnten. Beastly ist halt ein äh, ge gewisses Risiko, mehr oder weniger. Ähm, ist halt einfach so, ich meine der, der Ruf haftet ihm an und das ist wahrscheinlich auch nicht ohne Grund so. Wenn ich mich jetzt auch an die Zeit in Phoenix erinnere, äh, das war ja naja, nicht wirklich toll. Aber so, ich denke mal, so als Rotationsspieler auch jemand, der, der durchaus auch flexibel einsetzbar ist, wohl dann eher als Power-Forward agieren würde, glaube ich schon, dass Memphis da auch äh, sagen würde, okay, so einen wirklich starken, und das ist Beasley meiner Meinung nach, so einen starken oder guten Offensivspieler äh, von der Bank zu bringen, für zumindest mal 15, 20 Minuten, halte ich nicht für ganz äh, gänzlich, äh, verkehrt, weil In der Defensive, klar, hat Beasley da auch so ein bisschen seine, ähm, seine Schwächen und da wird es wahrscheinlich auch kritisch, phasenweise, aber mir, mir gefällt dann eher so ein Beasley als, ähm, als defensiver Störfaktor bei halt einer guten wie den ähm, wie den Grizzlies. Und wenn er dann mit, äh, mit einem Tony Allen oder Markasol auf dem Platz steht oder einem Kufus, dann passt das, glaube ich, dann auch. Also es wird ja. nicht wirklich ein Problem werden, sondern halt offensiv dann wirklich... Äh, Was halt ein Tony Allen zum Beispiel nicht kann, der ist ja auch, ähm, ja, De De defensiver ähm, Pitbull und äh, in der Offensive halt ein Slasher, hat man halt einen Michael Beasley, den man dann daneben stellen könnte. Also ich fände das nicht gänzlich katastrophal, muss ich sagen. Nee, vor allen Dingen, es kaschiert ja auch einiges, ne? Ja. Klar. Ja. Ähm, ich habe da eben, äh, habe ich mit dem Tony die ähm, Preview für die Grizzlies halt aufgenommen und da haben wir auch so festgestellt, dass die eigentlich ähm, viel, also man hatte das Gefühl, dass sie schon ähm, in der Offensive, gerade auch was die Tiefe angeht, noch ein bisschen selbst sehen. Ich meine, Jordan Adams, butterweicher Jumper, äh, wahrscheinlich ein super 3&D-Guy irgendwann mal. Äh, Vince Carter ist jetzt auch eher einer, den man ähm, ans offensive Ende packt. Ja, und da glaube ich einfach, da würde jetzt noch ein Michael Beasley das so ein bisschen abrunden halt, als Backup, power Forward oder selbst als Dritter nur. Also ich glaube, da kann man nicht viel verkehrt machen. Vor allem weil er jetzt kein großartiges Gehalt fordern kann oder wird. Ja. Also es wird ja nicht passieren. Da hat er hat gar keine Grundlage auf, aufgrund seiner Leistung in den letzten zwei Jahren. Auch wenn es bei den Heat mal gut war. Das kann man ja schon sagen. Ja. Ich fand die Kommentare hey, er weiß... ziemlich lustig. Ja, sorry, dass ich dich jetzt wieder unterbreche. Ähm, die Kommentare fand ich ja ziemlich lustig. Äh, nach dem Motto, ah, Beasley, der, der spielt noch oder von dem gibt es irgendwelche Highlights. Äh, ey, in 15 Minuten 8 Punkte aufgelegt, selbst wenn er nicht oft gespielt hat, äh, halt nur in 55 Spielen, aber ich finde 8 Punkte so, 3 Rebounds in 15 Minuten fast 50% Field Goal, finde ich in Ordnung. Das kann ich ehrlich sagen. Na, absolut. Ähm, wo war ich jetzt? Irgendwas wollte ich sagen. Ja, du wolltest dir sagen. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Um nee, kein Ding. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, ähm, die Kommentare, ja gut, geben ähm, sei, ist seine Meinung, hm. äh, die jeder haben darf und jeder äußern darf natürlich, was man ja auch respektiert. Ähm, aber klar, ich habe das auch so ein bisschen ja mit einem Schmunzeln gelesen. Ähm, ich habe ihn ja wirklich die ganze Saison über gesehen und ich habe Glaube ich, oft auf meiner Heatseite seite nachspielen, lobende Worte für ihn gefunden. Ja. Ähm, weil, äh, ja, der Einsatz hat Es hat einfach gestimmt. Und es hat irgendwie, ja, an, an den äh, Michael Beasley äh, von College-Zeiten erinnert, äh, wo er wirklich überragend war. Der hat ja wirklich Double-Doubles aufgelegt wie kein Zweiter. Ähm, und, ja, ja. ich würde es mir für ihn wünschen, dass er in der NBA wirklich jetzt mal komplett Fuß fasst und auch über Jahre konstant bei einem Club spielt oder jedenfalls Minuten sammelt und nicht äh, wieder irgendwie auf der Bank versauert im Anzug so mhm. und ich glaube da sind die Grizzlies, wie du schon selbst gesagt hast ähm, er kaschiert in der Offensive so ein bisschen den Tony Allen was Tony Allen dann andersrum in der Defensive bei Michael Beasy macht, also ich glaube das kann echt funktionieren ja, ich von aus. Vor allen Dingen muss ich jetzt auch sagen, dass ich die ähm, die Backup-Power-Forward-Position bei den Grizzlies jetzt auch nicht für überragend halte. Also ich finde so auf äh, auf so Shooting Guard und auch äh, Point Guard und so, die sind eigentlich relativ vernünftig aufgestellt. Nur dann so, wenn ich mir mal so die die Bigs angucke, mh, also wie gesagt, da, da könnte durchaus noch ein ähm, Michael Beasley, vor allen Dingen, weil Ed Davis ja auch gegangen ist, darf man nicht vergessen, da war auch so ein, so ein Typ, den man eigentlich in... Äh, ja, von dem man sich viel versprochen hat in Memphis, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ja, der ist weg. Und ähm, da vielleicht jetzt nochmal wirklich ansetzen. Halt, wie gesagt, ich finde, ich finde die Idee super. Also ich hoffe, da, da, da er muss jetzt halt nur abliefern. Das ist MIP, MIP, MIP. Treiben. Ja, okay. Wer wer weiß? Also ich meine, äh, Trage -Chat ich letzte Saison auch nicht drauf getippt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vor der ich Saison. Glaub... <lacht> Ja. ja, nee, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, wenn ich, äh, wir haben noch eine Frage. Ja, stimmt, das kommt ja gleich. Ja, komm, lass mal die Fragen <lacht> dann auch direkt machen, jetzt hast du ja so schön äh, eine Überleitung fast schon gemacht. Ähm, <lacht> ja, alles klar. Ja, von Max, sind die Clippers ready, um Champion zu werden? Wenn nein, was, beziehungsweise wer fehlt noch? Ja, die Clippers entwickeln sich so zu meinem Lieblingsteam in der Offseason habe ich so das Gefühl. Ähm, in jedem Podcast mindestens eine Frage. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich kann mich wie immer nur positiv zu den Clippers äußern. Für mich ganz klarer Favorit im Westen. Ähm, auch vor San Antonio. Ähm, OKC sehe ich immer weiter einen Favoritenkreis, aber nicht bei den Top-Favoriten dieses Jahr. Ähm, ja, und die Clippers, klar. Ähm, wenn ich jetzt, wann dann? CP3 wird nicht jünger. Hm. Doc Rivers darf auch mit LA jetzt mal zeigen, was er als Coach richtig drauf hat. Ähm, Black Griffin muss noch einen Schritt machen Um auch die entscheidenden Spiele zu entscheiden Dass er da äh, die Last von Paul nimmt ähm, Die Rollenspieler müssen funktionieren Und natürlich verletzungsfrei bleiben So. Und wenn das alles stimmt und passt Dann sind sie für mich Top-Favorit auf den Titel ähm, Also ja Sie sind ready Champions zu werden Was meinst du? Ja, ja ja, äh, wo setze ich jetzt an? Ah, die sind ja. Ähm, ja, die sind für mich Top-Favorit, was die Regular Season angeht, auf jeden Fall, weil ich glaube, die sind einfach noch so äh, jung, so hungrig und, das ist jetzt wieder so Phrasendrascherei, ne, furchtbar, aber so einfach so, ich sag mal so, die Spurs sind für mich, das das muss man einfach nach den letzten Finals zu sagen, das beste Team. So, einfach weil, weil ich gesehen habe, wozu die Spurs in der Lage sind und das war Kurz und schmerzlos, was sie da mit Miami in den Finals gemacht haben. Und da bin ich immer noch ziemlich beeindruckt von. Aber die sind halt alt. Die haben, einige davon haben äh, fünf Ringe, glaube ich, äh, hat Timmy jetzt. Äh, Coach inklusive, da glaube ich einfach nicht, dass die in der Regular Season nochmal wirklich Bock haben, jedes äh, der 82 Spiele so zu nehmen, als wäre es ein Game 7. So, das ist einfach, die Mentalität geht aber, glaube ich, auch nicht von Pop aus. Es ist halt kein äh, Tom Thibodeau, meiner Meinung nach. Äh, von daher, Clippers sind für mich, äh, wie du gesagt hast, so die, die Thunder sind, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass sie besser sind als letzte Saison, sondern eher das Gegenteil, weil ich finde, äh, diese Sepholosha-Dynamik da, die alles, was so auf der 2 passiert, finde ich eigentlich nicht wirklich toll. Mal davon abgesehen, dass auch äh, bei den, den Big-Man-Positionen dann ähm, auch noch ein paar Fragezeichen hinter sind. Und bei den Clippers suche ich im Kader nach einer Schwachstellung und kann eigentlich nur sagen, dass ähm, vielleicht ein Veteran fehlt, so wirklich auch so ein, optimal wäre so ein Paul Pierce gewesen, ne, der ähm, mit so einer Championship-Aura da irgendwie hinkommt, äh, eh schon auf der relativ sch tendenziell schwach besetzten äh, Dreierposition dann da so ein bisschen ähm, zocken kann für seinen alten Coach. Das wäre so ein bisschen so das i-Tüpfelchen gewesen, was die Clippers für mich zum Favoriten gemacht hätte. Aber so glaube ich einfach, dass sie ein super Team haben, das äh, meiner Meinung nach den besten Rekord im, im Westen sich erspielen wird. Ja, und den Playoffs äh, müssen sie sich dann beweisen. Da muss äh, Doc Rivers sich beweisen, da muss auch Chris Paul, na der hat eigentlich nichts zu beweisen, aber darf auch nochmal Skip Bayless sagen, dass er ein Superstar ist und äh, dass er nicht choked in entscheidenden Situationen. Ne? Also. Wir hatten es ja, äh, wann war es denn? Also wir haben ja darüber geredet, glaube ich, als als die äh, Clippers gegen die Thunder rausgeflogen sind. wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Da waren haben ja wir so, so Scheuerte Kommentare gelesen. naja ja gut. Ähm, also wie gesagt, so für mich sind die da auch. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die dass die Spurs eine bessere Re bessere Regular Season zum Beispiel spielen als die Clippers und bei den Thunder, ja. Da habe ich eh immer zu hohe Erwartungen jetzt in den vergangenen Jahren gehabt. Von daher äh, lasse ich die jetzt mal außen vor. Also, wie gesagt, Clippers sind für mich. Spencer Horst war für mich eine der besten Verpflichtungen der Offseason. Das ist super gewesen. Paul Pierce hat das Ganze abgerundet. Schade, dass das nicht zustande gekommen ist. Aber gut. Ja. Gut. Ja. Da hast du recht. Dankeschön. Da hast du recht. Da hast du recht, wir bleiben aber bei den Clippers. Yay. Ähm, Ramazan möchte wissen, was erwartet ihr diese Saison von Hedo bei den Clippers? Oh, ich ich glaube, ich weiß, dass der Ramazan übertrieben Fan ist äh, mhm. von Hedo und ich war es auch mal. Also ich bin es jetzt halt nicht mehr so doll, weil er so ein bisschen. Vor zehn Jahren. Na, vor zehn nicht. Ich glaube, wann hat er MIP gewonnen? 2,8, 2,9, irgendwie sowas. Also da fand ja. ich den krass. Also da war. Hilo war ja echt ähm, cooler Typ. Ja, das war jetzt so ein bisschen übertrieben. Mit Abschied, ja. <lacht> ich weiß. Äh, ja, auf die Frage, ich, ich, also starten wird er ja nicht. Das heißt, er wird irgendwie mal von der Bank kommen. Ähm, wird auch dann hoffentlich ein paar mehr Minuten sehen als letzte Saison. Ähm, wobei er jetzt nicht wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, der Go-to-Guy gewesen ist in der Offensive, äh, als er mal <lacht> gespielt hat. Ich hoffe einfach mal, dass er so, weiß ich nicht, 15 Minuten spielt und dann so im Schnitt, weiß ich nicht, zwei Dreier reinballert, sage ich jetzt mal, so salopp. Also irgendwie so 15 Minuten Bedrohung von Downtown, 6-7 Punkte. Ja, und gut ist. Also dann, ich weiß halt, ich glaube, mehr ist da einfach auch jetzt nicht mehr möglich. Selbst wenn viel gut laufen sollte bei den Clippers, oder günstig für ihn laufen sollte. Wie meinst du denn? Also was erwartest du da von Hedo? Ja, es geht schon wieder los ähm, Wir sind derselben Meinung hm. <lacht> Ja, nee, ähm, ja, sehe ich wie du also, Er wird auch nicht jünger Ja, das kommt noch dazu Hat ja. auch schon ein paar Lenzen auf den Schultern Ja, also ich glaube Ja, ich würde eher sagen 10, 12 Minuten Ich glaube, das wird eher angepeilt hm. Weil die Knochen, ich meine Ohne irgendwie respektlos zu wirken Aber man merkt halt irgendwann auch den Verschleiß. Ja. So. Manche merken es früher, manche merken es später. Bei ihm ist es dann auch noch das Problem, er ist groß, aber halt auch nicht der, ja, der, der dynamischste Spieler. Das stimmt, ja. So, ähm, was, was Alter ja theoretisch dem zum Gute kommt, weil er sich mehr aufs Werfen konzentrieren kann. Was ja eh seine Paradedisziplin in der Offense ist. Ähm, aber man wird halt dann trotzdem auch schwerfällig in den Bewegungen und ich, ich wünsche ihm das Beste wenn wenn das so läuft wie wir ungefähr prognostizieren dann, dann wäre es perfekt glaube ich für ihn ja und ich glaube dann, dann sollte er auch langsam Richtung ja Karriereende denken hm. ja, ja klar das das ist ja eh das kann man ja nicht verhindern ähm, in ein paar Jahren spätestens ist es ja soweit aber was ihm vielleicht geholfen hat ist halt dass halt ein Danny Granger jetzt nicht mehr da ist von dem man ja wahrscheinlich Ähnliches erwartet hat in der vergangenen Saison, dass ein Jared Dudley jetzt auch ähm, mit wenigen fahren da äh, aus der Stadt rausgejagt worden ist, mehr oder weniger. Also ja. Doc Rivers hat ja überhaupt keinen Bock auf ihn. Äh, ist ja jetzt in Milwaukee und ja, also von daher, ich glaube, da sind schon noch so ein paar Minuten, die er da abgreifen kann, aber ich weiß es halt echt nicht. Also mal gucken. Äh, ich hoffe, ich, hoff, ich, ich wünsche, nee, wie sagt man, ich wünsche, ich hoffe, dann nur das Beste für ihn und dann äh, gucken wir mal. Ja, absolut Gut, dann die nächste Frage, wieder von Ramazan, ähm, wird Kobe diese Saison MJs Karrierepunkte knacken? Also äh, die, in der all time scoring sie sich praktisch jetzt vor MJ schieben und der Ramazan hat das auch freundlicherweise ausgerechnet es fehlen ihm noch circa 529 Punkte Was meinst du? Was ich meine, ich meine, ich mache mich jetzt wieder richtig beliebt bei unseren Lakers-Fans. Oh, oh. Äh, aber ich habe eben schon gesagt, ich bin froh, wenn Kobi 529 Minuten auf dem Feld steht. Ähm, und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich das sage, ohne jetzt zu übertreiben, weil ähm, das ist dasselbe Spiel, wie ich eben gesagt habe. Du wirst nicht jünger, du hast schwere Verletzungen hinter dir und auch wenn dein, dein Kopf will, muss dein Körper mitziehen und, und ähm, ich hab ich hab da im Moment so meine Bedenken ich, ich würde mich freuen wenn ich ähm, eines besseren belehrt werde im Verlauf der Saison ähm, aber ja klar wenn Kobe ansatzweise fit bleibt und was 50 60 Spiele schafft hm. ähm, in der Regular Season dann ähm, ja klar sollte wenn alles normal läuft auch mit eher ja relativ miesen Quoten am Anfang das drin sein natürlich Okay. Ja. Gut, äh. Also du hast jetzt letztendlich dann doch gesagt, dass er es womöglich schafft. Er ja, wenn er fit bleibt, wovon ich nicht wirklich ausgehe. Okay. okay, okay. Aber ich bin lieber so, ja, es wird eher Ich werde lieber positiv überrascht als negativ enttäuscht. So, sagen wir es so. Das ausgedrückt. Ja, ich, ich überlege gerade so, wenn du dich jetzt wieder ähm, so blasphemisch über ähm, Sir Kobe geäußert hast ich sag mal, wenn er sechs Spiele bestreitet, dann müssen wir ja davon ausgehen, dass er immer die 88 Punkte wie damals gegen die Raptors schafft. Also müsste eigentlich reichen, ne? Ne, aber jetzt mal ohne, ohne Witz. Also ich meine, Kobe, ich habe ich hab die diesem preview halt zu den Lakers äh, gestern oder vorgestern geschrieben, natürlich ist Kobe äh, der unangefochtene Leader der Truppe, so dass der wird auch ähm, wahrscheinlich ununterbrochen den Ball in der Hand haben. Ob jetzt als ähm, sagt man, als Vorbereiter oder als äh, Selbstpunkter, wie auch immer. Äh, also, wenn er wirklich Basketball spielen kann, er muss nicht fit sein, aber wenn er, wenn er geradeaus laufen kann und wenn er dribbeln kann, dann wird er äh, definitiv so viele Punkte auflegen, dass er den äh, Rekord dicke, oder das ist ja kein Rekord, aber die an MJ dicke vorbeiziehen wird, weil ich, wie viele Punkte bräuchte er im Schnitt? Der bräuchte ja, wenn er wirklich alle 82 Spiele ähm, auflaufen würde, bräuchte er weniger als 10 Punkte. Also von daher, ich glaube, selbst die Hälfte der Saison wird schon reichen. Ähm, für kobi Aber ja. äh, wie gesagt, du hast es gesagt, mit der Verletzung äh, etc. Ist, ist echt hart. Also ich, was hat Genie Bass geschrieben? Äh, du hast es ja freundlicherweise am Montag rausgehauen. Äh, er ist, er ist wieder der Alte oder er wird wieder der Alte und es fit. So. Ja gut, dann hoffen wir, das Beste. Ja, aber das sind immer so diese diese ja diese Stammtisch-Aussagen, weißt du? Ähm, ja, ja. Was, was sollst du auch als als Owner sagen? Ich meine, du kannst ja nicht sagen, ja, nee, ich glaube, äh, da wird nichts mehr. Da stell, <lacht> stellst du dich nicht so vor die vor die Medien. Hm. Und ich finde auch immer die Vergleiche mit mit ähm, D. Rose, finde ich, überzogen. D. Rose ist zehn Jahre jünger als er. Klar, hat der auch zwei schwere Verletzungen hinter sich gehabt. Aber mhm. wenn Kobe dasselbe passiert wie Die Rose, letzte Saison Dass er angefangen hat und sich dann Wieder schwer verletzt hat Ich glaube, dann dann muss auch ein Kobe Bryant einsehen Dass die Karriere wohl nicht mehr allzu lang geht Ich meine, er hat eh gesagt 2015, glaube ich Ja, wer hat, ich denke mal, jetzt, er wird seinen Fetten Vertrag nochmal ähm, mitnehmen Und dann äh, aufhören Also Oder? 2016, ne? Ja. ja, wenn ich richtig rechne, okay. war da ja ich bin der Meinung, er hat ja irgendwann mal gesagt, wann Schluss ist. So. Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, vielleicht. Also ich habe halt Angst, dass er sich wieder so schwer verletzt. Weißt du, mit, er ist ein Spieler, der, der mit dem Kopf durch die Wand will manchmal. Mhm. Und davor habe ich Angst, dass er, dass er. Ja, keine Ahnung. Dass er überdreht, dass er zu viel von sich selbst verlangt, was er eigentlich in dem Moment gar nicht geben kann. Ja, ich meine, ich kann ich, ich kann mir Kogi jetzt schon vorstellen. Ich glaube, der sitzt schon morgens mhm. um sechs im Bett aufgeregt und, und denkt sich so, scheiße, ich muss das Team anführen, scheiße, ich muss punkten, ich muss, ich muss, ich muss äh, vorlegen, ich muss rebound, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss alles alleine. So. Und das, das ist mein Problem mit Kobi. Hm. Er muss, er muss lernen, gewisse Verantwortung auf dem Feld abgeben zu können. Ich meine, klar, sein Supporting Cast ist jetzt nicht unbedingt der beste, das wissen wir beide. Ähm, aber nichts dazu, nichtsdestotrotz, wenn wenn er sich oder seine Gesundheit in den Mittelpunkt stellen möchte, Und garantieren möchte, dass er den Großteil der Saison absolviert, dann muss er Verantwortung abgeben. Ja. Vielleicht nicht im Scoring. Soll er gar nicht. Dann soll er sich in der Defensive etwas zurücknehmen. Ich meine, das würde ein. So ein, ein. Kobe Bryant würde das niemand irgendwie krumm nehmen, wenn er die letzten zwei, drei Jahre jetzt in der Defense nicht mehr so auf der Höhe ist, um seine Knie zu schonen. Bin ich jetzt der Meinung. Also ich würde es ich würd's ihm nicht krumm nehmen. Nee, ja, ich auch nicht. Meine Solange wir... das jetzt keine. Sag du bitte. Ich, ich wollte einfach nur sagen, äh, um das Ganze mal auch ähm, so ein bisschen abzurunden, ich glaube, äh, Kobe Bryant äh, ist ein positiver Freak, der ist positiv bekloppt, definitiv. Der hat keine Motivationsprobleme. Aber realistisch betrachtet müsste er jetzt auch selbst sehen, dass er nach so zwei Operationen, gerade in der Defensive, mit dem Frontcourt, äh, wen, wen willst du da hinstellen? Okay, ein Hill? Okay, Er kann, kein, wenn er, fit ist. er kann, ist aber kein richtiger Seven-Futter, kein wirklicher äh, Ringgeschützer etc. Dann äh, habe ich gehört, dass das Buser starten soll, wo ich mir denke: Alter, was? Du hast ein äh, Julius Randall hab... da und du, du willst Carlos Busa starten. Macht, wie er meint, so, mir egal. Äh, dann hast du Steve Nash, äh, ist auch Sportinvalide, kannst du eigentlich äh, nicht viel von erwarten. Jeremy Lin, De defensiv eine totale Flachpfeife, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, aber. Und dann hast du auf der 3, wegen wen startest du da, Nick Young? Swaggy. Swaggy, so gerne ich das sehen würde, aber so bitte, ich meine, da muss auch ein Kobe Bryant einfach sagen, okay, wir sind einfach defensiv richtig, richtig doll in den Hintern gekniffen. Und ich sollte mich jetzt vielleicht nicht bei jeder Possession des Gegners irgendwie total äh, auf den Stil stürzen. Also ich verstehe schon, was ja. du da damit sagen wolltest, klar. Ja, ich habe mich ein bisschen doof ausgedrückt, aber ich meine, solange es keine James Harden Gedächtnis-Defense wird, Ist alles super. Ja. Wirklich. Konzentriere dich auf die Offensive, wenn du fit bist, und dann ist gut. Genau, ich finde jetzt wirklich so, ich fände das auch ähm, total verständlich, wenn er jetzt auch sagen würde, ey, weißt du was, so, das, das Team ist nicht gut, wir werden auch definitiv nicht um die Meisterschaft mitspielen. Ich äh, sag's jetzt mal ganz diplomatisch. Äh, ist in Ordnung, wenn ich meine unfassbare, grandiose Karriere damit noch krönen, dass ich jetzt ähm, in der All-Time-Scoring-Liste auf ich glaube auf Rang 3 würde er dann kommen, äh, dass ich da auf Rang 3 komme. Und das ist jetzt so ein, so ein Ziel, das, das, das möchte ich erreichen und dann ja. ist auch gut. Also so, Das wäre jetzt so meine... Also In, in seiner Situation würde ich auf jeden Fall so denken, so, das ich auch mal ein bisschen egoistisch jetzt... Ja. Gut. Und das ist gesunder Egoismus. Ja, jetzt, ich... jetzt nicht mit dem, was immer gesagt wird... Ähm... Von wegen, Kobi ist äh, so ein Alleingänger. Ich meine, klar hat er Phasen, wo er den Ball nicht hergibt. Aber in den letzten beiden Jahren, finde ich, hat er sich da entwickelt. Ja, von ihm wurde gefordert, dass er, dass er Playmaking übernimmt. Und ich kann mich an Spiele erinnern, in denen er... Äh, oder Phasen erinnern, in denen er in jedem Spiel an die 10 Assists hatte. Also er kann, ja. definitiv, klar. Ja, das war vor seiner... Entschuldigung, scheiß Verletzung. Ja, klar. Ne, wir sollten doch äh, ruhig mal hier salopper im Podcast werden. So, ich finde, das ist immer alles zu glatt und wir wollen ja nicht den... Äh... Ne, ne, verkneife ich mir jetzt den Spruch. Ja, nee, ich meine ja nur... <lacht> ich ich hätte es mir gar nicht vergleichen brauchen, weil ich davor ja. schon drei oder viermal Scheiße gesagt habe, also... Gut. gut. Egal, weitermachen. Ja. Ähm... Ich, hoff, ich hoffe, ich habe mich gut gestellt mit den Lakers. <lacht> Sowieso. Aber äh, von den Lakers... Weiterhin im Westen, aber nach Dallas. Ähm, glaubt ihr, Nowitzki wird Topscorer bei den Mavs? Möchte David wissen. Ja, also ich meine, was willst du anderes machen? Du legst ähm, 50, 40 Quoten auf, bist halt einfach so der Typ. Also ich meine, Franchise-Urgestein. Äh, the Man. Ja, er ist einfach The Man, Alter. Dirk ist, äh, wie hat er sich selbst genannt, irgendwie... Wunderschnitzel oder so in dieser einen Talkshow. Ja, Dirk ist einfach der Mann. Ähm, klar, ich habe jetzt auch äh, glaube ich vor ein paar Minuten gelesen, ich weiß jetzt nicht, was hinter der Aussage steckt, ich habe es nur so äh, auf Twitter nebenbei, dass er jetzt äh, halt entlastet werden soll. Oder dass Cuban das gesagt hat gestern wohl bei dieser Trikotvorstellung, dass er Dirk ein bisschen mehr entlasten will. Halte ich natürlich für sinnvoll. Ich meine, man hat Dirk ja jetzt auch einmal einen, einen Dreijahresvertrag gegeben. Das heißt, die Knochen müssen noch ein bisschen halten. Ja, ist ja 39, wenn er ausläuft, ne? Naja. Zwei, drei, ich meine drei. Ähm, bin mir ziemlich sicher. So und dann. klar. drei Jahre. Ja. Hat man jetzt Parsons geholt? So, da kann auch Dreier ballern, ne? Er hat auch in der Offensive definitiv so seine, seine Momente. Ellis ist ohnehin da. Äh, klar, wird, wird jetzt vielleicht mal ähm, ein paar. Ja, ein paar Possessions kriegt dann vielleicht auch mal ein Parsons. Ellis wird wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer treten müssen, kann ich nur. Ähm, ohne Ende Pick and Roll mit Dirk laufen. Oder zum Korb ziehen. Genau, also ich meine, so zum Korb ziehen, Kick-Out, Parsons, Dirk, also ich kann mir das schon vorstellen, dass die drei das gut hinkriegen. Vor allen Dingen, weil ja. sich ein Devin Harris oder ein Tyson Chandler ja in der Offensive durchaus ähm, zurücknehmen können. Ja, ja aber ich gehe immer noch davon aus, dass er da so 19, 20 Punkte äh, auflegt. Ne? Also ich, da sehe ich eigentlich keinen Grund, warum äh, gerade halt auch in der Crunch-Time ist einfach Dirk wirklich der der Mann. Also das ich glaube, es gibt ja auch irgendwelche Statistiken, die zeigen, dass er einfach dieser der, einer der Spieler, wenn nicht sogar der Spieler ist, der am meisten Klatsch in Anführungsstrichen ist von den ganzen Aktiven. Also Dirk ist Hat, hat einfach er ja auch in den Playoffs gezeigt gegen die Spurs. Ich meine, in dem einen Spieler hat glaube ich aus, äh, in den ersten drei Vierteln, äh, glaube ich, ein von elf oder zwölf getroffen. Hm. Und plötzlich trifft er dann im entscheidenden Viertel 5 von 5. Also. Äh, ja. Was meinst du denn? Also, du, du gehst dann, denke ich mal, auch davon aus, dass er Topscorer bleibt wird. Who ja. else? Ja, ich, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, Parsons ist nett, Alice ist nett, aber die als erste Scoring-Option, Go-To-Guy, äh, Topscorer. Der Alice könnte ich mir noch ein bisschen vorstellen, aber ich glaube, das will man auch einfach nicht, weil das ist einfach zu wenig effizient im Vergleich zu dem, was Dirk halt leisten kann. Ja. Von daher ist es für mich eigentlich gar keine Frage. Parsons ist zu grün hinter den Ohren noch. Ja, ich glaube, der braucht noch ein bisschen, das recht? Ja. Aber ich glaube, der kann auch irgendwann das Zepter da von Dirk übernehmen. Also ich glaube, das, das, das, das wird irgendwann laufen. Ja, ich glaube, du hast auch der langfristige Plan. Könnte ich mir, ja, mir ja, vorstellen. Ja, genau. So, äh, Monta ist, ich liebe den Kerl, ne? Ja. Das ist ein Spieler, den, den wenn ich den spielen sehe, da geht mein Herz auf. Außer wenn er dann wieder 2 von 20 auflegt, aber gut. Ähm, ja, das ist dann schon der springende Punkt. Er ist einfach ineffizient in manchen Situationen. Ähm, den gibst du halt auch nicht immer den Ball unbedingt. Ja. Außer er hat einen Dauer, das ist natürlich klar. Nee, und wer soll's Chandler kann offensiv fast, aber das wird nicht reichen. Ja, ähm. also wollte gerade sagen, also so, ich meine, klar legt er Punkte auf, klar, auch so. Daily Top Ten mäßig äh, da dann EMU ja, verwerten kann, ne? aber der ist halt sehr effizient in der Zone, aber ist darüber hinaus natürlich schon recht limitiert. Ne? Ja, Nee, aber äh, du hast es schon alles richtig angesprochen, ich bin da ganz bei dir. Ähm, Dirk ist The Man und wird auch irgendwann Mark Cuban äh, da als Teilinhaber <lacht> unterstützen und irgendwann Stimmt. übernehmen. Das kann also, ich mir echt gut vorstellen. Ja, ich glaube, ich glaube, Dirk ist mittlerweile, der wird im Sommer zwar noch nach Würzburg, Fliegen, aber ich glaube, der ist so verwurzelt mittlerweile in Dallas, Ist ja. seine Familie auch. Ich denke mal, in 10, ja, in 10, 15 Jahren, entweder als Trainer der Mavs oder halt in der Geschäftsstelle, ne? Ja, so da als, als Shooting Coach. So als Shooting Coach und äh, Maskottchen, so auf äh, ja. ne? nicht, nicht wie, wie wir letzte Diskussion haben, dass er sich als Maskottchen verkleidet, sondern so als, was habe ich dafür einen Begriff verwendet? Repräsentant so des Teams, irgendwie als Immer ja, noch ich franchise weiß, im Gesicht, ne? Ja, so. Ja, ich, ich, für mich ist er. Äh, ich, ich, jetzt nochmal kurz zum Fußball rüber. Äh, per Mertesacker in London, Big Fucking German. Für mich ist es einfach sehr, sehr lieb und positiv gemeint. Dirk Nowitzki in Dallas. Hm. Der ist einfach so sympathisch, der Junge. Der, der, dem gönne ich alles. Der kann auch gerne nochmal seinen Ring haben. Ja. Dem, dem, dem gönne ich alles. Und hm. er ist the man. Definitiv, sowieso. Dirk über alles. Ähm, gut, dann wer haben wir, wen haben wir denn als nächstes? Dann hätten wir jetzt der Max wieder. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die Mavs keinen richtigen Backup auf der 2 für Alice haben. Nur Ricky Lido. Ähm, seht ihr da noch eine Schwäche im Kader? Wird Lido erstmal Backup für Alice? Was könnten, sollten sie dort noch tun? Ähm... Um. Die sind ja jetzt vor ein paar Frage. Tagen. Ja, die sind noch vor ein paar Tagen aktiv gewesen, deswegen. Also ich, äh, Doran Lamp haben sie ja zumindest nicht garantiert einen Vertrag gegeben. Mal gucken, wer der noch da reist Aber ansonsten. Ja, ich sag mal so, ähm, klar. Gehen wir mal davon aus, dass er die ganze Saison fit bleibt, also Alice. Mhm. Dann brauchst du einen Backup, der ja 10 Minuten ungefähr für ihn spielt. Er spielt noch locker die ja 30, 32 Minuten. Ja. Wenn nicht mal 35 Minuten. Zwar nicht im Schnitt, aber wenn man das mal auf ein paar Spiele sieht. Ähm, also Lido, äh, Talent, kann sich bestimmt in Dallas sehr gut entwickeln. Äh, aber das Wichtigste ist, zur Not können halt auch die nominellen Point Guards, wie zum Beispiel in Harris, auch auf die Zwei rücken. Hm. Meines Erachtens nach. Also wenn auch nicht als Dauerlösung, aber hm. falls man dann halt mal Lido vielleicht nicht bringen möchte, ihn auf die 2. Und ja, dann auf der Eins hat man dann ja wieder ein paar Variablen mehr. Genau. Ja, du, du hast eine Sache auf jeden Fall angesprochen. Ich finde, dass, ähm, was man ja auch immer öfter sieht, meiner Meinung nach, dass man einfach äh, Teams für ein paar Minuten einfach ähm, eine gewisse Line-Up haben, die halt zwei Point Guards, äh, zwei Ballhändler, Alice ist ja auch ein Ballhändler, darf man nicht vergessen, dass, ja. dass es einfach sehr geschätzt ist. Also, wenn man wirklich zwei äh, kreative Jungs da stehen hat im Backcourt, die dann so ein bisschen das Spiel machen und das ähm, definitiv Harris, äh, Nelson zusammen vielleicht, kann ich mir vorstellen. Ansonsten äh, rechne ich halt auch damit, dass ähm, Richard Jefferson halt jetzt auch viel Zeit dann auf der Zwei verbringen wird, so als ähm, weiß ich nicht, ja, ja. stell dich für 10 Minuten in die Ecke, schieß Dreier, ähm, hm. mach das, was du letztes Jahr in Utah gemacht hast und dann, äh, dann ist gut. Das ist halt noch so eine Lösung, ähm, ja, und Don Lamp hat man jetzt halt äh, unter Vertrag genommen. Ich glaube, es ist wieder so ein Camp-Deal, also nicht garantiert. Mal gucken. Also ich glaube, dass, also ich würde nicht sagen, dass jetzt unbedingt äh, der Backcourt, beziehungsweise die Zwei als Schwäche im Kader gelten sollte. Ich glaube, da gibt es eventuell auf den großen Positionen noch äh, eine Sache, die ich mehr ankreiden würde. Ja, also im Backcourt hat man auf jeden Fall Möglichkeiten. Klar ähm, zu rotieren und ja, also ich glaube auch nicht, dass das, das größte Problem werden wird in den Playoffs. In der Regular Season, denke ich, werden die Mavs sich relativ leicht tun. Ähm. Aber in den Playoffs wird es dann halt, wie du sagst, die Big Men, vielleicht da fehlt noch einer. Aber es ist die Mavs, ich freue mich auf die Mavs. Ich auch, voll. Die ich hasse sind. zwar die, äh, Tipp-Off-Zeiten im Westen, aber ich werde so viele Spiele wie möglich sehen. Ja, ja gut, Dallas ist ja keine, keine Küste, ne? Ich glaube, wann fangen die immer an? 2 Uhr, 2.30 Uhr? 30? Die sind ja noch relativ human. Hm, ich hatte aber meistens das Glück, dass sie dann Zeug gleich mit den Heat spielen. Ah, In der stimmt. letzten Saison jedenfalls. Deswegen ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die Heat um 1 anfangen und im Westen wird Spiel um 4. Wenn klar. ich am nächsten Tag frei habe, ne? Das stimmt, ja, klar. So, aber gut, äh, ich werde das gucken, wie ich das bekomme. Äh, zur Not irgendwie Splitscreen. League <lacht> Pass einfach ganz klar und dann alle Wiederholungen nochmal ballern in der Offseason. Ja, auf sonst iPhone nebenpacken und dann läuft das. <lacht> genau. Uh, League Pass kann man ja zum Glück auf so gut wie jedem Gerät nutzen. Ähm, ja. Gut, dann hätten wir die Frage auch auf jeden Fall geregelt. Ja. So, jetzt, oh, eine interessante Frage jetzt natürlich, ne? Äh, der Lutz möchte wissen, ähm, ob Zach Levine und Andrew Wiggins äh, das zukünftige Traumduo sind. Äh, äh, welche Art von Traum? Ein schöner Traum oder ein Albtraum? Hoffentlich kein feuchter. <lacht> auf keinen Fall. Nee, das, nee, bei aller Liebe und ich finde ich find Wiggins, ey, mega mega Props für seinen Anzug äh, am Draftabend, so Swag ohne Ende, Swaggy wäre auf jeden Fall stolz gewesen. Aber nee, da, das kommt da definitiv nicht bei rum. Aber auch so, also das, ich Das glaub... Million-Dollar-Smile hat sowieso Jabari Parker. <lacht> ja sowieso. So. Deswegen steht Parker jetzt auch bei Jordan unter Vertrag also Ich freue mich schon auf seine Signature-Sneakers Falls die irgendwann mal kommen Aber zurück ja. zum Thema ist, ist schwierig ne? Also Levine Und Wiggins Also Wiggins ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe Womöglich der neue Franchise-Player Der auf der 2 starten soll Nicht auf der 3 So wie ich das jetzt halt mitbekommen habe Finde ich auch gut keine Frage. 18, ja. Da hätte ich aber auch gerne Levine, weil ich denke mir, Levine als Point Guard, finde ich, stand jetzt katastrophal, weil der ist wahrscheinlich einer der, der abgefahrensten Athleten im kompletten Draftjahrgang, also auf einer Skala von 1 bis 10 ist der halt eine 11, da brauchen wir gar nicht drüber reden, der kann auch mal über Phasen hinweg äh, total gut äh, und effizient treffen, hat auch mal wieder Phasen, wo er nur ich glaube am Ende der ähm, College-Saison war es gewesen, als er, ich weiß nicht, irgendwie 5 von 30 Dreiern oder so getroffen hat. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht komplett und tue mir Unrecht. Aber er hat auch vom Basketball-IQ von seinem... wo als Point Guard finde ich das ganz, ganz schlimm, mir den vorzustellen, ehrlich gesagt. Und von daher, äh, ich, ich hoffe, dass die so wenig wie möglich zusammen auf dem Platz stehen, ehrlich gesagt, Levine und Wiggins. Äh, was meinst du denn? Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt wieder zu, zu viel... Äh, zu viel hate, aber das ist einfach so meine Meinung. So Wenn es um Levine geht, bin ich echt ein bisschen... Puh. Das äh, nee, ähm, nee, ich bin da bei dir, weil ich ein allgemeines Problem mit, habe mit dem Hype um Minnesota. Ähm, ich meine, klar, du hast einen Haufen Talente. Ne? Mhm. Ist klar. Du hast aber auch ein Haufen Spieler, die einfach nicht werfen können. Ja. Sei es ein Ricky Rubio, der ein herausragender Passgeber ist. Das möchte ich, das möchte ich gar nicht missen. Wir lieben er, er kann, er kann wirklich nicht werfen. Nein, kann er nicht. Noch ich habe irgendwie so noch, ja, er ist 24, also es mhm. muss langsam, ne? Aber gut, dann haben wir Santi Levin, wie du sagst, kann, aber halt zu 90 ist es halt kein guter Wurf. So Wiggins ähm, ist auch noch zu Unkonstant, was sein Wurf angeht. Wobei ihm mich noch die größten Chancen ein, dass er effizienter wird. Hm. So, ähm, klar, es klingt auf dem Papier, klingt das geil. Ich meine, du hast mega Talente, Rubio nehmen wir jetzt einfach auch nochmal mit rein. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube für die Zukunft, so gut das jetzt klingt, das, das, das, das passt nicht. Das wird die das wird Minnesota nicht weiterbringen. Ja. Ich meine, du hast mit du hast mit Kevin Love keine Playoffs erreicht. Der Double Doubles aufgelegt hat, wie am Fließband. Du wirst die Playoffs auch in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich in, in dem starken Westen auch mit den jungen Wilden nicht erreichen. Und deswegen verstehe ich nicht, das, für mich sind in den, in den, um auf den Trade nochmal zurückzukommen. Ich konnte mich dazu glaube ich noch gar nicht so äußern, weil ich ja, äh, ausgefallen bin die letzten paar Tage, mhm. Wochen. Ähm, für mich ist der Trade Also, da gibt's für mich einen klaren Sieger und das sind die Cavs. Es wird immer gesagt, dass das für jetzt ist, aber nicht für die Zukunft. Aber ein Kevin Love ist 26. Kyrie Irving ist 23. LeBron ist auch erst 29. Der hat noch mindestens 5, 6 gute Jahre, mhm. wenn er fit bleibt. Ich weiß nicht, ob das, ich, Zukunft, inwieweit sieht man das? Also, ich finde, 5, 6 Jahre, das ist für mich Zukunft und da sehe ich die Cavs immer noch weit vorne mit den dreien, wenn sie zusammenbleiben. Na klar, das ist zusammenbleiben, definitiv. So, und und ähm, klar, Kyrie und Kevin Love, die müssen Playoffs spielen, das müssen sie zeigen. Weil ich sag mal so, Playoffs zu spielen ist immer einfacher, wenn du, wenn du einen Superstar wie LeBron an der Seite hast, als wenn du ein junger Spieler bist und die ganze Last von der Stadt, von der Franchise auf dir lastet und du sie jetzt, obwohl das ein Kevin Love, der, wie gesagt, Double-Doubles aufgelegt hat, jahrelang nicht geschafft hat, und du das jetzt machen sollst, also ich weiß nicht, ob das unbedingt eine bessere Situation jetzt für die Timberwolves in, in, in Minnesota ist, ähm, auch die Zukunft gesehen, weil ich glaube nicht, dass der Cast so zusammen bleibt. Ja, die äh, Timberwolves haben im Grunde einen Fehler gemacht, ich meine, Kevin Love musste man ja irgendwie traden, von daher hat man da ja. auch das Bestmögliche rausgeholt, außer halt, also ich sag mal, du, du, du diese Thad Young-Geschichte, was er da jetzt soll, warum er jetzt den, den jungen Spielern Minuten äh, wegfrisst, Er ist ein guter Spieler. Er ist definitiv auch ein Spieler, der NBA-Starter sein sollte. Ja. Aber da musst du auch dann ganz klar sagen, der ist unser Mann für die ähm, Zeit nach dem Rebuild. Der weiß ich nicht, wann das anfängt. In drei Jahren oder so, würde ich jetzt mal sagen. Und dann muss man dann äh, sehen, ist Fett Young das wirklich? So, also ich meine, stand heute oder stand letztes Jahr bei Philly, hat er Zahlen aufgelegt. Ich sag's mal so. Die waren okay aber äh, ja reicht es dann auch im Grunde, macht Fred Young dich zu einem besseren Team? Und da sage ich nein. so Und da, deswegen verstehe ich das überhaupt nicht. Aber gut, das ist jetzt auch an der Frage eigentlich auch schon längst vorbei, deswegen sollte ich, nee, ich wollte auch zu labern. Ich bin auch wieder, ja, ich bin auch wieder zu weit rausgekommen, aber ich wollte mich halt auch nochmal dazu äußern. Das ja, ist auch kein Problem. Äh, entschuldigt für das lange. Ja. Aber nein, ich glaube eher nicht, dass das ein Traum wird, auch wenn sie super Athleten sind. Ja. Ähm, der Rest... Des heutigen Podcasts gehört mehr oder weniger dem äh, Bateko, weil der hat ein paar Fragen noch rausgehauen. Und die erste, also von der ersten bis zur letzten, ist jetzt alles von ihm. Ich fange mal an mit: äh, Macht eine Trennung von Scott Brooks für Oklahoma City nicht mehr Sinn, als an ihm festzuhalten? Ja. <lacht> wir sind äh, die größten Fans von Scott Brooks. Ähm, Scotty? Haben wir, glaube ich, ja, nein, ähm, haben wir, glaube ich, schon oft gesagt im Podcast. Ja, äh, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich ähm, Ich glaube, das ist auch für ihn sowieso Diese Saison Die letzte Chance Seinen Arbeitsplatz äh, in Oklahoma zu behalten ähm, hm. Ja, eigentlich kannst Eigentlich hättest du in diese, in die neue Saison Eigentlich schon mit einem neuen Coach gehen Müssen Wenn Ein Passabler auf dem Markt gewesen wäre So ähm, Ja Playbook haben wir oft kritisiert. Hero Ball ist ähm, so ziemlich das Einzige, was man häufig sieht bei OPC, Die Rollenspieler werden nicht mit einbezogen. Ähm, gibt KD den Ball und wenn der nicht trifft, gibt ihn halt Russ. So und ähm, ja, es ist halt, es ist zu einseitig, was er zeigt. Und hm. ich weiß nicht, ob er nicht mehr zeigen will, nicht mehr zeigen darf, weil er Angst hat. Irgendwie damit die beiden Superstars zu verärgern, dass sie weniger Positions kriegen. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn es so sein sollte, du musst als NBA Coach die Eier haben, um es mal salopp zu sagen, ähm, um dich auch gegen deine Superstars durchzusetzen. Ich meine, guck dir Greg Popovich an. Ich glaube, der hat sich nie von einem, auch von einem Tim Duncan, nie irgendwie reinquatschen lassen, wenn er davon überzeugt war, dass es das Richtige ist. So. Und ich glaube, du musst als NBA Coach auch irgendwo, wenn du so ein Team hast, mit solchen Superstars dich so durchsetzen können und ich glaube nicht, dass er das Team wirklich erreicht. Ja, also die Frage, die der Bateko da gestellt hat, ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage. frage Also ich meine, ich bin ich bin halt kein Brooks-Fan. Das äh, ist auch den Leuten bekannt, die äh, die hier länger zuhören. Ähm, Seine Spieler sind aber Fan von ihm. So, Also ich meine, mag es daran liegen, dass dass sie wirklich so ein bisschen äh, freie Hand bekommen und vielleicht nicht so komplizierte Plays laufen müssen und ähm, Spaß am Spiel haben. Ähm, also die, die allgemeine... Kann ja, ich kurz unterbrechen? Ja, klar. Aber meinst du wirklich Jeremy Lamb? Ja, okay. Hat Spaß <lacht> Hat Spaß am Spielen in Oklahoma? Nee, also mit Spieler meine ich jetzt Serge. Ja, ich meine, Spieler hast du eigentlich nur drei. Ja, genau. Wenn man Serge dazu zählt. Genau. So der Rest ist halt ja, ist halt dabei. Und das finde ich so schade, weil in Oklahoma steckt so viel mehr. Ich meine, sieh dir allein Jeremy Lamb an. Ich glaube, der wäre mittlerweile äh, nah an der Starting Five in einem in einer anderen Franchise dran. Ähm, oder schon in der Starting Five, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Top-Contender wäre. Weißt du? Muss sein. Und ich glaube, viel Spaß macht dem das jetzt nicht wirklich da. Nee, das stimmt. Dumm rumzustehen, sagen wir es mal so wie gesagt meine meine äh, wenn ich über Spieler geredet habe richtet sich das natürlich äh, wahrscheinlich auch noch auf den Perkins so ich habe da jetzt also das allgemeine äh, wie soll ich sagen also das allgemeine Klima scheint okay zu sein es scheint sogar gut zu sein im Lockerroom so ob es jetzt den Rollenspielern die irgendwie keinen Bezug zum allgemeinen Spiel haben auch so äh, viel Spaß macht wie in Russell Westbrook weiß ich nicht wahrscheinlich eher nicht Arschlochmäßig gesagt kann man jetzt aber auch sagen, die sind ja aber auch entbehrlich und auf die kommt es ja im Grunde auch nicht an, denkt man zumindest. Also ich finde, bei OKC kommt es sehr wohl auf die an. Aber ich schweife ab. Also ich meine, er war jetzt auch in den Finals war mit ihnen, da, da hat man keine Chance gegen die Heat, Conference-Finals waren mal drin. Nur ich bin halt ähnlich wie du, das glaube ich auch bist, der Meinung, dass mit diesem Team eine Meisterschaft eigentlich überfällig ist. Also ich meine... Scotty und äh, Russell und äh, Serge und äh, KD, die müssten im Grunde schon ihren Ring haben. Ja. Eigentlich, von der Qualität her. So. Ob es dieses Jahr klappt, bin ich kritisch. Ähm, äh, weiß ich nicht. Äh, Tendenz würde ich eher sagen, nein. Ähm, aber dann sollte man dann auch bitte wirklich die Bremse ziehen. So, Ich weiß, dass äh, Clayton Bennett, der Besitzer der Thunder, ziemlich gut auf sein Geld achtet, dass ihm auch Geld wichtig ist und dass er nicht in die luxury Tax rein will und dass er wahrscheinlich auch keinen Bock hat, Scott Brooks, ich glaube, zwei Jahre hat er auf jeden Fall, glaube ich, noch Vertrag, wenn ich richtig gerechnet habe, verdient auch seine, seine 4 Millionen pro Jahr. Ob so ein Bennett jetzt sagt, ey, okay, wir wollen keine, keine Luxussteuer bezahlen, aber wir bezahlen dich jetzt mal aus mit, weiß ich nicht, zwölf Millionen oder so für die restlichen drei Jahre, die du noch bei uns Vertrag gehabt hättest, Das ist auch immer so eine Sache. Ich glaube, das hat auch Scott Brooks so ein Stück weit auch bisher immer so ein bisschen das äh, ja, das, äh, das Leben gerettet, sein Trainerleben in Oklahoma City. Aber wie gesagt, also ich bin da auch äh, der Meinung, dass es eigentlich nimm nimm Scott Brooks, nimm KD, nimm Russell Westbrook und Serge steck, steck die in den Madison Square Garden, lass James stone die Franchise immer noch own und ich sage dir eins, ich glaube, äh, Scotty wäre schon nach einem Jahr rausgeflogen, egal wie viel Jahre Vertrag er noch gehabt hätte. Also gut. Äh, ich habe auch nichts gegen die Nix, ne? Äh, alles cool. Das, ich war weiß nur, das war jetzt nur so das, das krasse Gegenbeispiel, dass wir so mit ähm, Sparfuchs, äh, Bennett in Oklahoma City und äh, das Verschwenderische bei den Nix, aber auch bei den Nets. Ne? Keine Frage. Ja, ja das ist weg. War, ja Waren die größten Gegensätze. Ich hoffe doch. Ähm, ja, nächste Frage dann ja äh, oh, spannend ja, äh, wer sind für ist. euch ja und schwierig wer sind für euch die Kandidaten auf den MIP und am besten keine ehemaligen Rookies haha jetzt könnte ich sagen das waren alles mal Rookies aber ich ey glaub, das habe ich vorhin dir geschrieben <lacht> <lacht> ich <ja>. weiß aber <lacht> du hast dich eben schon unbeliebt bei den Lakers Fans gemacht deswegen mache ich mich jetzt unbeliebt und mach äh, hier Schweinchen schlau ähm, nee aber wie ich dir eben äh, auch darauf geantwortet habe ich glaube er meinte halt ähm, jetzt Sophomores, also Leute, die noch im vergangenen Jahr Rookie waren. Und das sind immer so die besten Kandidaten eigentlich. Ne, Du denkst dir so, ah, oh, ja, okay, Jannis könnte vielleicht starten. und, Na, hm. ja, aber das ist jetzt echt, also es ist pure Kaffeesatzleserei, deswegen will ich dann gar nicht so ein großes äh, Fass aufmachen. Ich gehe jetzt mit äh, Gordon Hayward, weil er einfach ähm, eine schwache letzte Saison gespielt hat, dass er jetzt aber wahrscheinlich... Ähm, bessere Mitspieler hat, vielleicht auch einen besseren Coach hat oder definitiv einen besseren Coach hat und ähm, ja. ihm traue ich es einfach zu aufgrund seiner rounder fähigkeiten aufgrund dessen, dass er wirklich gut werfen kann, eigentlich, ähm, dass er eine aufgeblähtes Deadline hat, dass er vielleicht auch Go-To-Guy, der Jazz wird beziehungsweise bleibt, er war es ja letzte Saison auch schon so ein bisschen, ähm, ja, also ich glaube bei ihm, er könnte nochmal zwei Schritte nach vorne machen und ähm, Für mich Hayward. Das ändert sich eh wieder während der Saison, aber Stand jetzt. Ja. Wen hast du? Oh, ich habe <lacht> Keine Ahnung, habe ich... Ähm... Ah, du hast eben Michael Weasley schon gesagt. <lacht> ja, Aus Spaß. Ähm, ah, das ist eine Scheißfrage. Also, nein, keine Scheißfrage in dem Sinne, sondern eine schwer zu beantwortende Frage. Ja. Oh, keine Ahnung, mit wem ich... Kannst du bitte Darren Williams sagen, bitte? Das würde mich voll. Also, das würde mich voll be bemutigen, nee, ermutigen, in ja, die neue Saison zu gehen. Genau. Und mich würde keiner mehr hier in <lacht> Deutschland ernst nehmen, wenn ich über die NBA was erzähle. Bei aller Liebe. Aber nein, das kann ich dir. Das kann, diesen Gefallen kann ich dir nicht. Geben. Das Problem ist, ich hätte so gerne Boogie gesagt oder Swaggy, aber die hatten ja schon im letzten Jahr so aufgeblähte Deadlines. Die können sich ja. eigentlich gar nicht mehr verbessern. Und das wären so die. Ah. <lacht> ich habe... Ich hab, ähm... Das Problem habe ich, ich habe die ganze Zeit Clay Thompson im Auge. Ja, aber der hat auch schon so gut gespielt. Ja. Das ist das Problem immer. Ja, weil ich, habe, ich glaube, wenn er. Wir werden damit wahrscheinlich wieder belächelt und sein Berater auch. Äh, aber äh, wenn er den nächsten Schritt macht, ist er halt der beste Two-Way Guard in der Liga. Schuling Guard ja okay. wollte ich auch sagen ich war ja. gerade ein bisschen äh, Schüttinger der Liga ja, nicht dass wir äh, böse E-Mails bekommen so äh, was ist mit Chris Paul nein nein das war ich habe mich ich war gerade in Gedanken ja, kein so äh, ja das ist halt mein Problem gerade der hat auch eine aufgeblühte Setline. Ähm, wie kann man denn dann nehmen ich habe keine Ahnung also äh, Normalerweise sind das so Rookies, die äh, gezeigt haben, dass sie was können und vielleicht eventuell jetzt einen Starting-Job bekommen. Also Ich hätte jetzt ich hätte jetzt ganz unverblümt eigentlich Trey Burke gesagt, aber gut, das hatten wir ja. Aber, aber das letztes Jahr Rookie. Ja, ja. ja, ist, ist, ha. ja. Ah, ey, unfassbar. Wir, wir beide haben jetzt tatsächlich äh, bei einem Award zwei verschiedene Spieler der Utah Jazz gesagt. Also ich finde, das sollte auch mal... Äh, anerkannt werden, so. Wahnsinn. Auch wenn der eine gar nicht zählt, aber ja. <lacht> nee, äh, ich, hab, ich kann mich da im Moment nicht festlegen. Ich werde auch bei dem Award wirklich meine Schwierigkeiten haben, wenn wir äh, unsere Awards verteilen. Ja. Ähm, weil auf Anhieb er muss mindestens im dritten Jahr sein. und, und ähm, Keine Ahnung. Das ist immer so. Die talentierten hm. Spieler haben halt alle schon gutes Deadlines ja. Und darauf kommt es ja leider an, ne? Also, ich meine. Ich sehe jetzt keins, ja, genau, ich sehe jetzt keinen zweiten Goran Dragic hier irgendwo rumrennen. Ähm, Bledsoe hat auch gutes Set aufgelegt. Um... Oh. Ja. Vielleicht nee, so, ein, so ein Aschik noch, so, der wirklich wenig gespielt hat, aber Aschik ist auch wieder so einer, der eigentlich nur verteidigen soll und rebounden soll und ab und zu mal äh, einen Dank in der Offensive. Das ist auch wieder so eine Sache, da. Das ist eigentlich zu riskant, aber. Der läuft aber mega unterm Radar. Ja, ja, klar, sowieso. Also ich sage ja nur, das Problem bei diesen ganzen Awards ist, man muss sich ja in die in die Köpfe der Journalisten reinversetzen, und um zu verstehen, wen die wirklich wählen. Und ich habe immer so das Gefühl, das geht halt pur, okay, Michael Carter-Williams führt die Rookies bei Assists, Rebounds und Punkten pro Spiel an, no-brainer, wir nehmen äh, MCW als Rookie des Jahres. So habe ich das Gefühl, dass so entschieden wird halt. Aber... Ich glaube, ich habe meine, glaub, hab yeah. meine Entscheidung gerade getroffen Sach äh, Hat auch schon eine gute Deadline, Aber ich glaube, da geht noch mehr Bradley äh, Kanada Toronto, die Marty Rosen uh, Der ist gut Der ist nicht schlecht Vor allem, weil ja. er sich ja auch letzte Saison ziemlich verbessert hat, ne? nach dem Trade von Rudy Gay Ich, ich glaube, da geht noch mehr Ich glaube, da geht noch mehr Wenn wir davon ausgehen, dass Kyle Lowry wirklich nur im ähm, Contract-Deal wirklich krass abliefert, dann wird wahrscheinlich der Rose Rosen sich zum wichtigsten Spieler der Raptors entwickeln. Also interessant, ist interessant. Trevor-Ariza-Deal durchzieht. Ja, ganz so extrem, glaube ich, will ich Kyle Lowry Nein, nicht zu nahe hatte treten, aber Ich das mal Spaß. ich bleib bei die Rosen. Okay, ich glaub, cool. Ich glaube, ja, das, das kann was werden. Um, mal gucken, wie Kyle sich macht. Hängt viel davon ab. Gut, dann lasst uns doch noch mal die letzte Frage, die auch wenig ernst zunehmend mit Basketball was zu tun hat aber am 10.10. glaube ich dieses Jahr kommt äh, 2K raus und äh, mit welchen Teams spielt ihr bei 2K15 als erstes? Abschlussfrage Hau raus, Überraschung, Überraschung Ich tu mir meine Heat an ja. <lacht> Nein, äh, klar Heat ähm, spiele sehr gerne ist klar Ähm, mit den Jazz fange ich gerne mal äh, Saison an. Ähm, ja, das sind so die ersten beiden, die ich meistens... Ja, und natürlich äh, natürlich die Kings, ne? Ja. ja Sir ben McLemore. Und Boogie. Ach, und Boogie. Du ich, kannst... war doch, ich war doch noch gar nicht fertig. Ja, aber du kannst doch nicht ernsthaft zuerst McLemore sagen und dann erst Boogie. Das ist doch meine Ey, ich hätte als MIP genommen, wenn der nicht in seinem zweiten Jahr jetzt in seinem zweiten Jahr ist. Ja, stimmt. Das, der ist das auch ist wieder so. einer, der rausfällt. Ja. Ähm, ah, Frage: Ich habe bis vor äh, zwei Jahren war es eigentlich, nee, bis letztes Jahr, also bis 2K13 war es eigentlich keine Frage. Da habe ich natürlich mit den Nets gezockt, äh, auch ziemlich exzessiv immer. Aber äh, dadurch dann dass, kam, und dann kam der große Trade. Da kam der Trade und <lacht> ich habe mir 2K14 reingelegt. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, ich habe viel zu viel Gehalt, das mag ich überhaupt nicht, ich habe viel zu viel junge Spieler, traden war mal KG. ja Und dann hat 2 aber gesagt, kann ich nicht, weil KG eine No-Trade-Clause hat. Und solange KG die No-Trade-Clause hat, so sehr ich auch KG mag und ähm, ihn über seine ganze Karriere eigentlich äh, positiv gegenüberstand, habe ich keinen Bock, erstmal eine Saison mit KG als äh, Power Forward und als ähm, Mann zu spielen, der 12 Millionen verdient. Deswegen, wenn ich mir 2K15 überhaupt holen werde, mal gucken, ob's, äh, ob es die Zeit überhaupt zulässt. Jetzt machst du dich gerade richtig unbeliebt. Ja, äh, was soll ich machen? So, ich, hab, <lacht> ich, bin, ich bin pleite, ich spare immer noch äh, dafür, dass ich deinen da äh, LeBron im äh, bin, ich, März sehen ich kann. Pleite, ich bin pleite, Student <lacht> und habe einen miesen Job. <lacht> ja, ist er, ja, einen miesen Job habe ich nicht, aber ich bin Student und bin pleite. Also Standard. Hört dein Chef zufällig die Podcasts? <lacht> nee, nee, nee. Gut. Na ähm, ah ja, nur so ein bisschen gesponnen wieder. Ja, Jazz natürlich dann als, als Team, das so ein Zipfel meines Herzens noch gehört. Und dann halt die T-Wolves, ne? Weil ich glaube, mit den T-Wolves könnte ich auch. Das erste, was ich machen würde, direkt wieder Thad Young abstoßen und dann mal gucken, was ich mit. Wie Ricky Rubio im, im Spiel ist. Weil wenn der im Spiel auch doof ist, dann kann ich ihn direkt mit absägen. Und Beko Wenn du halt. passen willst, ist ja gut. Wenn du werfen willst, dann. Ja. Muss man mal gucken. Ähm, 2K ist manchmal einfach zu realistisch. Ja, also in der, in der Realität würde ich, würd ich nichts mit Rubio ähm, machen. Ich würde den schön da lassen, aber bei 2K ist es halt immer so eine Sache. Äh, so ein Rubio-Bledsoe-Trade wäre doch nochmal was. Oder Rubio für Mike Conley, wenn der Computer mir das erlauben würde. Naja, gut. Das war's dann im Grunde. Ich, ich schweife wieder ab, von daher sollten wir jetzt aufhören. <lacht> ähm, ja, Wie gesagt, vorher ist der letzte Fragen Podcast. Wir überlegen uns jetzt nochmal ein vernünftiges Konzept. Labern können wir ja zu Genüge. Außerdem sind auch noch Na, ein eigentlich paar. Eigentlich will anderen. er mich nur loswerden. Deswegen braucht er jetzt ein paar Wochen Verschnaufpause. Nein, wir, wir, wir machen ja weiter, aber wir machen halt ein anderes Podcast-Konzept. Und ja. du bist ja hoffentlich dann auch dabei. Na sicher. Weh, wenn nicht, ähm, ja. Wie gesagt, wenn wir haben ja noch, noch ein paar Irgendwie muss Leute. ja die Kompetenz hier in den Podcast bringen. Ja, genau. <lacht> okay. Quatsch. Nee, klar bin ich dabei. Gut, äh, was gibt sonst noch zu sagen? Ja, Previews ohne Ende, ich ersticke in Previews, Fastbreaks gibt es auch jeden Tag und von daher ähm, müsste man da jetzt auch nichts mehr ankündigen, oder? Nee, aber auf die Werbung dürft ihr trotzdem noch klicken. Tja, mach das mal. Google sind richtige Geier, wenn ich das mal so sagen darf an dieser Stelle, also es ist unfassbar. Ja. Ich weiß nicht, wie einige Leute äh, im Internet Business betreiben mit Werbekosten, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Gut, dann äh, danke ich dir Gesundheit für das Gespräch und dann haben wir jetzt genug gelabert. Ähm, bis nächste Woche.